Аудіокниги українською від студії «Калідор». Класика детективів. Колекція журналу «Eller Queen's Mystery Magazine». Стенлі Еллін. Спецпропозиція брокера. Інша назва – фірмовий потяг. Того дня, містер Корніліус... Маклер із Уолл-стріт вперше за багато років вирушив додому нефірмовим поїздом. Той фірмовий потяг він за правом вважав своїм. Ним користувалися люди його статків та становища, професіонали, фахівці своєї справи, які знали одне одного в обличчя і розуміли одне одного і півслова. А все через цього клятого сенатора. Роздратовано міркував Корнеліус. Що може бути гірше, аніж званий обід посеред тижня? Це ж каторга. Але сенатор дуже кликав, і виходу не було. Ось і довелося йому повертатися із роботи раніше, ніж звичайно, аби встигнути перевдягтися, а тоді згодом до пізної ночі їсти і пити. Ну і на ранок, звісно, жмучитися головним болем. Занурений у такі невеселі роздуми, Корніліус грузно зійшов із потяга і попрямував до своєї автівки. Клер воліла їздити у автофургоні. Він же користувався седаном, на якому вранці доїздив до станції, ну а ввечері повертався додому. Два роки тому... Коли вони щойно одружилися, Клер зголосилася возити його на станцію і назад, але він рішуче у цьому заперечував. Було щось глибоко непристойне, на його думку, коли він бачив, як інші чоловіки у всіх на очах цілують своїх дружин на платформі. Від однієї думки, що він може уподібнитися їм, Корніліусу завжди ставало ніяково. «Втім...» Клар він цього не казав. Він виправдався тим, що одружився не для того, аби було кому прибирати дім або возити його на автівці. Нехай, мовляв, його кохана живе собі на втіху і не обтяжує себе домашніми клопотами. Зазвичай на шлях до будинку йому вистачало 15 хвилин, але день сьогодні був не його. Він зіштовхнувся із непередбаченою затримкою. За милю від залізничної станції, у тому місці, де дорога відгалужувалася від автобану, вона перетинала залізничні колії. На тому переїзді не було ані шламбаума, ані сигналу, тільки світлофор і дзвінок, який, коли Корніліус під'їхав, гучно і загрозливо задаленчав. Корніліус загальмував. І нетерпляче, постукуючи по керму пальцями, почав чекати, поки повз нього прогримить нескінченно довжелезний товарний потяг. І саме завдяки цій непередбачуваній затримці він і помітив їх. Його дружину Клер і невідомого йому чоловіка. Коли товарняк нарешті проїхав, на зустріч Корніліусу в бік станції із ревищем пронісся автофургон, а в його кабіні, поруч із його дружиною, сидів якийсь незнайомець – високий, схожий на вікінга, самовдоволений блондин. Однією рукою блондин тримав кермо, а іншою обіймав Клер, яка із заплющеними очима сиділа поруч із ним, поклавши голову вікінгу на плече. На її обличчі був такий вираз, якого він ніколи раніше не бачив і про який інколи потайки мріяв. Корніліус бачив їх частки секунди, але побачене врізалося у його пам'ять, і закарбувалося у мозку назавжди, не фотографія. «Ні, ні, цього не може бути», – не вірячи сам собі, бурмотів він. «Це неможливо». Але побачене стояло перед його очима і з кожною хвилиною ставало дедалі вирезнішим і дедалі жвавішим. Його рука владно лежить на її плечі, а вона приймає це немов належне. Вона належить йому, тому вікінгу, цілковито. Його тіло почало дрібно тремтіти. Кров вдарила в голову, і першим бажанням було розвернутися і поїхати за ними. Але останньої миті він відігнав від себе цю думку. «Куди їхати? Назад на станцію?» Там блондин, вочевидь, сяде на потяг та поїде до нью йорка А далі що? Підійти до них і влаштувати сцену? Зробити публічний скандал? Для чого? Аби зганьбитися самому? Оце вже ні. Вистачить із нього і того приниження, яке він відчув, коли одружився Склер і усвідомив, що всі друзі капкують з нього. Та ще б їм не капкувати. Він – людина високого становища і раптом одружується із секретаркою, яка до того ж за віком годилася йому в доньки. Тепер він розумів, чому друзі сміялися, але тоді він був засліплений коханням. А з секретаркою вона, до речі, була чудовою. Завжди трималася підкреслено сухо, вміла зберігати дистанцію, Чемно та з гідністю посміхалася, коли записувала його доручення. Одягалася завжди скромно і зі смаком. А коли ж він запросив її до ресторану, вона так почервоніла, немов молоденька наївна дівчина, якій вперше в житті призначили побачення. «Ось тобі і наївна!» «І весь цей час», – думав він зі злості кусаючи губи – вона сміялася з мене. Та й очевидь вона одна. Корніліус повільно, майже на доїхав до свого маєтку. У будинку нікого не було. Корніліус пригадав, що нині четвер, і прислуга має вихідний, тож весь будинок був у розпорядженні дружини, чим вона, звісно, і скористалася. Не роздягаючись, він рушив до бібліотеки, сів до столу і вийняв верхню шухляду. Короткоствольний пістолет 38-го калібру був на місці. Корніліус, тримаючи його на долоні, відчув холодну і моторошну вагу. Насолоджуючись своєю силою, він повільно підняв пістолет, і раптом абсолютно несподівано йому пригадалися слова судді Вілікера, із яким вони одного разу розмовляли дорогою на роботу. «Що ті пістолети?» – казав старий, сидячи поруч із Корніліусом у фірмовому потязі. «Що ті ножі, важкі предмети? Все це можна викинути на смітник. На мою думку, немає кращої зброї для вбивства, аніж автівка». «Чому?» «Та тому, що на пристойній швидкості автомобіль може вбити кого завгодно. А водій вискочить потім із машини з винуватим виглядом, співчуття викличе він, а на не небіщик. Сам, мовляв, винен братику. Не варто було б під колеса. Якщо тільки водій не п'яний і не гнав на шаленій швидкості, він може у цій країні збити будь-кого» і відбутися легким переляком або, у гіршому разі, просто дріб'язковим покаранням. «Ну, подумайте самі», – продовжував суддя. «Для більшості людей автівка – це щось на кшталт божества. Але якщо Богу заманиться покарати вас, нарікайте на себе. Я, наприклад, завжди молюся, коли переходжу вулицю. Присягаюся, щоразу так роблю». Суддя Гіллікер тоді ще довго щось говорив із властивими йому уїдливістю та винахідливістю, але більше Корнеліус не запам'ятав нічого. Зате тепер він згадав головне і твердо знав, як має діяти. Він повільно і акуратно поклав пістолет назад у шухляду, засунув її і замкнув на ключ. Клер застала чоловіка за столом, коли той сидів у глибоких роздумах. Побачивши її, він змусив себе вперше в житті поглянути на дружину збоку. У дверях, притискаючи до грудей набитий їжею пакет, стояла молода жінка сліпучої вроди, яка уже давно дурила його. «Я побачила автівку в гаражі», – захекано від швидкої ходьби промовила вона – і злякалася, що, можливо, тобі стало погано. Ні, я почуваюся чудово. Чому ж тоді ти повернувся так завчасно? Ти ще ніколи так рано не приїздив. Що зробиш? Вперше в житті не вдалося відкрутитися від званого обіду у середині тижня. Господи, ми ж сьогодні ввечері мали йти в гості. Зовсім з голови вилетіло. Нині такий важкий день... «Дійсно? І що ж ти робила, Люба?» «Що четверга, як ти знаєш, прислуга має вихідний. Весь ранок я прибирала дім, а потім зазирнула до комори і виявила, що потрібно дещо придбати. Ось і довелося їхати на станцію у магазин. І вона вказала очима на значних розмірів паперовий пакет, який тримала у руках». «Зараз, Люби, я приготую тобі ванну і чисту білизну. Тільки спершу продукти розберу, гаразд?» Він провів її захопленим поглядом. Хм. «Тримається, Клер треба віддати їй належне чудово. Інша на її місці вигадала б, що... що була у подруги. Та згодом, з чистої випадковості, могла б її видати. Будь-яка інша на її місці...» Не додумалася б тягти додому важелезну сумку із продуктами тільки для того, аби довести, що вона була у місті. Будь-яке цього не зробила б, але не його клер. Розумна, нічого не скажеш. Розумна і вродлива. З біса вродлива. Коли він одружився, його друзі потайки сміялися з нього, але самі. Коли запрошували Корніліуса із молодою дружиною в гості, не відходили від неї ані на крок. Коли він приходив із Клер у незнайому компанію, то помічав, як всі чоловіки проводжають її відверто хтивими поглядами. Ні, із нею нічого не повинно статися. Абсолютно нічого. Вона його. Знищено буде її коханця, а не її. Він буде знищений, як браконьєр, який запхався у чужі володіння. Як буйний божевільний, що гасає його будинком, розмахуючи сокирою. Клерже треба просто поставити на місце, добряче провчити, і домогтися цього можна тільки, розправившись із її коханцем. Доволі скоро Корніліус зрозумів, що задумана ним справа не обмежується тим, аби підстерегти блондина, а тоді переїхати його автівкою. Аби операція відбулася вдало, необхідно було передбачити масу дрібниць, як до аварії, так і після. І у цьому сенсі, із вдячністю думав Корніліус, суддя, сам того не усвідомлюючи, зробив йому величезну послугу. Адже вбивство на автомобілі було дійсно ідеальним вбивством Тому що коли ти заздалегідь передбачиш усі деталі, то це не буде вбивством взагалі На асфальті лежить жертва, над нею схилився вбивця За рік таке трапляється 30 тисяч разів і це не викличе жодних підозр Статистика, що зробиш? Залишиться тільки приклацнути язиком і безпорадно розвести руками. Клер, звісно ж, збагне у чому справа. Бувають, звісно, найнеймовірніші збіги, але коли чоловік збиває на машині коханця своєї дружини, це наводить на певні роздуми. І вона зметикує. Клер усе знатиме, а от сказати нічого не зможе, адже, видавши його... Вона видасть і себе теж. Все життя, яке залишилося, вона проживе, усвідомлюючи те, що її викрили, вивели на чисту воду, що справедливу відплату скоєно, і що коли таке повториться знову, то вона тепер попереджена про наслідки. А що коли вона все-таки вирішить сказати правду, не боячись підставити під удари себе? «Що ж, в такому разі, – розсудив Корніліус, прораховуючи усілякі варіанти, – можна буде сказати, що це звичайнісінький збіг. Адже, якщо за відсутністю доказів буде доведено, що він не здогадувався про любовний зв'язок дружини і ніколи не бачив її коханця, отже, смерть блондина під колесами його автівки – тільки збіг. Така логіка. Отож... В обох випадках його позиція абсолютно гарантована. Обміркувавши усе це, він терпляче та цілеспрямовано взявся до справи. Спершу у нього виникла спокуса, запросити професійного детектива, який швидко забезпечив би його усією необхідною інформацією. Однак, добре поміркувавши, він вирішив, що від цієї думки варто відмовитися. Адже досвідчений детектив, довідавшись про аварію, без зайвих зусиль збагне, що відбулося. І якщо він людина чесна, то цілком можливо піде до поліції». А якщо не чесно, то спробує Корніліуса шантажувати. Таким чином, залучення сторонньої особи було пов'язане із певним ризиком. Якщо ж діяти на самоті, ніякої, абсолютно ніякої небезпеки не передбачається. В результаті він діяв сам». І аби отримати усю необхідну інформацію, у Корніліуса пішло декілька дорогоцінних тижнів, а могло б, і він чудово усвідомлював це, піти ще більше, якби кохенці не зустрічалися у суворо визначені дні. Кожного четверга, наприклад, блондин завжди приїздив до неї, а потім, незадовго до відходу нью-йоркського потяга, Клер підвозила його в автофургоні назад на станцію, зупиняла машину на якійсь глухій вуличці неподалік від вокзалу. І коханці цілувалися із такою пристрастю, що у Корніліуса, який спостерігав зі схованки, по тілу мурахи бігали. Щойно блондин залишав автівку, Клер негайно їхала, а той – Швидким кроком ішов до станції, протискуючись між припаркованими на тротуарі машинами і дуже неуважно переходячи площу, він зникав у будівлі вокзалу. Після того, як Корніліус тричі спостерігав цю процедуру, він міг заздалегідь сказати, як поведеться блондин наступної секунди. Декілька разів... Клер, кажучи про якісь невідкладні справи, їздила у Нью-Йорк. Корніліус вирішив цим скористатися. Пішовши раніше з роботи і просидівши у залі очікування, доки до перону не підійшов її потяг, він попрямував, тримаючись на шанобливій відстані за нею. Далі вона сіла в таксі. Він теж взяв машину... І їдучи за нею, дістався до старого пошарпаного житлового будинку, де, сидячи на брудних сходах, на неї уже чекав блондин-вікінг. Особливо Корніліуса вразило те, що, заходячи до будинку, ці двоє, немов школярі, трималися за руки. А потім він чекав під тією обшарпаною будівлею. Чекав довго. Почало сутеніти... І Корніліус, так нічого і не дочекавшись, поїхав геть. Повернувшись того вечора додому, він зазнав такого нападу сказу, що вирішив влаштувати аварію просто в місті наступного ж дня, але потім охолонувши передумав. адже для цього треба було б їхати автівкою до Нью-Йорка, чого він ніколи в житті не робив і до чого зовсім не звик. До того ж, нью-йоркська бульварна преса, на відміну від статечної місцевої газети, яку він одержував у своєму містечку, доволі часто вміщувала не тільки нотатки про дорожні пригоди, але й світлини порушників та потерпілих. А це в його плани аж ніяк не входило. Справа, яку він затіяв, була особистою. Суто особистою. Ні, єдиним гарним місцем для аварії лишалася привокзальна площа, і що ретельніше Корніліус продумував майбутню операцію, то бездогеннішою вона йому здавалася. Він дійсно нічим не ризикував, адже якщо за якогось непорозуміння блондин, потрапивши під колесо,